Esperantissimo Astăzi, urarea Shalom, eg, harom pienci Și alfa, do, ent, patru Bine ați venit la teatru Vă zicem noroc, bre, și vă dorim Scea vosante O dulce vatră, und schöne children In longa pe Și acum, zambalele, ole este rostită de un clov, dar poate mâine limbile s readuna din încălceala săvârșită de Dumnezeu la turnul Babel, pedeapsă pentru trufia noastră. Sfârșit. Ați ascultat energie autobiografice, poeme. Lectura de